Аромат позбавлений магазинної штучності. За невеличким рівчаком виднілася копиця скошеної трави. Дан подав Мії руку, допомагаючи перестрибнути рівчак. Однією рукою вона тримала поділ спідниці, і це виглядало досить кумедно. Вони сіли на траву. Мія виклала помідори. Вони схопили їх на мовчарки. Помідори справді світились на сонці червоним вином. «За знайомство, – проголосив Дан, – за знайомство і за нашу дорогу, яка повинна коли-небудь скінчитися. Ще ніколи вони не їли таких смачних помідорів. А головне, помідори були хмільні. Першою це зауважила Єва, на котру накотилася хвиля веселищів. «Це якісь наколоті помідори, – зареготала вона. Її сміх умить заразив інших». Дан звалився навзнак у копицю. «Точно, рготав він, на колоті, не ж біля них ніхто не стояв». «Вони чекали на нас», – додав Іван. Мія крутила головою, дивлячись на кожного, і затуляла обличчя руками. З її очей текли сльози. «І що далі?» – сміялась Єва. «А далі, – невгавав Дан, – у нас виростуть роги». Крила хвости і пазурі. «Або відпадуть», – додав Іван. «Або відпадуть», – луною відгукнувся Дан і припинив сміятись. «Якщо ми всі помремо, це я буду винен». Єва теж перестала качатись по траві, стала серйозною. Вона поглянула на годинник. «Треба вирушати», – сказала вона. «Інакше ми будемо їхати всю ніч, а я погано воджу вночі» то була нагода ще раз подати руку Мії. Дан так і зробив. Її долоня була прохолодною й сильною. Несподівано промайнула думка. Якби відчути її на своїй спині, якою б вона стала? М'якою? Теплою? Невагомою? Чи залишила б подряпеним? В шлунку щось запекло, спустилось нижче. Дан розлютився, ледь не плюнув собі під ноги, Клята офіціантка. Каліка. Вони побрали до авто. В траві голосно дзюрчали коники. Дорога. Дві хвилини правди. Зупинка в дорозі. Дан. Ось уже понад рік він майже не читав газет. Хіба що іноді отримував лінки від друзів з різноманітними новинами культури. Політика його більше не цікавила, ізолював себе від усього політичного цілком свідомо і зовсім не шкодував, адже в голові відчутно освітлішало. Однак нещодавно, слухаючи по радіо виступ якогось чергового патріота, з тих, хто розбуджений посеред ночі ладен виголосити цілком пристойну промову, якою решту свідомих громадян аж до кісток прийме, відчув. У його просвітленій і вже майже аполітичній голові назріває певне почуття, котре можна було б охарактеризувати коротким словом. Досить. Тобто, подумалось йому, башта зі слонової кістки, навіть якщо ця башта в десятиповерховому вулику – річ добра, але з неї колись треба вибиратись. Можливо, це колись настане не так скоро, але неодмінно настане. Йому спало на думку, що інтелігенція, як і годиться будь-якій інтелігенції в будь-якому куточку світу, дуже довго відмивається від лайна. Ще б пак, на те вона й інтелігенція. Вона ж не може просто так підібрати з землі окуляри, знайти свій капелюх і рушити далі в брудному одязі. Це їй не личить. Кілька років тому він і подібні до нього надто голосно кричали – і надто щиро вірили, адже інтелігенція схильна до віри у порядність та справедливість, зате її у всі часи і лущать, мов горішки. Наївна інтелігенція гадала, що скоро прийде хороший дядечко і одразу принесе щастя на лопаті. По три кілограми, кожному. Лопата і справді з'явилась. І на кожного з неї таки висипалось три кілограми відбірного лайна. Що в такому випадку робити інтелігентові? Він не кидається бити биком, не голосує, не викликає міліцію. Він розгублено заклякає, так як і стояв, із роззявленим ротом. А потім понуро бреде додому. Може навіть поплакати дорогою. Він повільно знімає забруднений одяг і починає відмиватися. Відмивається варто зазначити ретельно і довго, адже лайно, в котре тебе вмочили, досить липке. До того ж, треба оговтатися від несподіваного розпачу, а цей процес ще довший. Спочатку вода буде текти по обличчі, змішуючись зі слізьми, інтелігенти бувають дуже вразливими. Та згодом він і сам не помітить, як почне щось тихо наспівувати. Інтелігенти часом наспівують, приймаючи душ. А потім будні брудні потоки зміняться на чисті, і він зрозуміє, що нарешті відмився. І почне приходити до тями. Цей процес також триватиме довго. Рік, два, можливо більше. Але минеться і він. І тоді інтелігент почне одягатися. Вчисте. І знову неквапливо. Але на цей раз одягання нагадуватиме кадри з фільму зі Сталлоне, де герой з приємною посмішкою підперезується двома патронашами, прилаштовує за плечима вогнемет і робить останній штрих, накладає на дві виголоні щики бойову розмальовку імені племені «Момба-юмба!» «І ось тоді, – подумав Дан, – ми більше не кричатимемо на Майдані. Ми будемо просто йти. Мовчки. І довго. Так само довго, як і відмивались». І він не помітив, коли затрімав. Просто відключився, як йому здалось, хвилин на десять. І коли від голосу Івана розплющив очі, то злякався, що спав із відкритим ротом, може, ще й хрупів. Він скоса поглянув на сусідку і заспокоївся думкою, що вона не могла чути його супіння. А парочка попереду надто захопила розмовою. «Ми перебуваємо в стані очікування. Найнеприємнішому, до речі, з усіх людських станів, – говорив Іван. Це ніби набирати в гумову колю воду з-під крана». Стоїш, тримаєш її, тупо чекаєш, поки налиться під зав'язку, а гума лише розтягується і розтягується. Ось такий першовий стан. До тієї миті, доки ця чортова гума лусне. Так от, ми перебуваємо в стані очікування і спостереження. Не найкраща позиція. Інтелігентська. Промимрив зі свого сидіння Дан. А у нас немає вибору, відказав Іван і додав. Немає сенсу щось робити, хіба що ось так. Він кивнув на дорогу, що стрімким потоком мерехтіла за вікном. Красти помідори, саркастично кинув Дан. Вони замовкли. Дан пригадав, як кілька років тому з почуттям радісного захвату стояв у мільйонному натовпі посеред центрального майдану. Він став. Це лише перший етап, на якому базується будь-яка революція – етап підйому мас, на зміну якого має прийти другий, коли у верхах почнеться перерозподіл влади. Але розмах другого етапу не мав ніяких меж і ніякого здорового глузду. І такі, як він, як Єва, як тисячі інших опинилися на дні величезного розпачу. Не залишалося нічого іншого, як іронізувати над тим пафосним протистоянням посеред зими і над самим собою. І вкотре упевнюватися, що нічого не може змінитися, доки влада, мовпіч, наб'ється доверху вуглем і задихнеться від власного чаду. Сконає, згасне сама собою, і прийде хтось інший, зовсім інший. Хіба що Месія посміхнувся Данзі зі своїх думок і помітив, що офіціантка посміхнулася у відповідь. Ото до репа, подумав він. Знову почався дощ, спочатку дрібний, а потім з неба посипались доволі крупні виноградини. Єва з'їхала на узбіччя і зупинилась. Все, набридло, перечекаємо. Виноградини стукали по даху авто, розбивалися об скло та засліплювали дорогу.